Hej, och välkommen till Filmixen. Eh, podcasten där vi snackar film. Jag heter Patrik Linderholm och med mig har jag Viktor Järner, Hans Kinden och Rasmus Foltn är tillbaka. Ja! Hur var Tree of Life ja för andra gången som du såg. Det är ju. Jag har ju faktiskt helt ändrat åsikt och eh, jag tycker att den var fantastisk. Jag håller helt med Viktor Järner nu. Oh. Ja. Det Rasmus. Ja. Vi är rörande mm. överens. Mm. Mm. Mm. Du såg det the Extended Cut, va? Ja, alltså de har ju lagt ut den. Den finns ju bara på Purby nu, den här sextimmars-versionen. <laughs> och uh, jag satt och kollade på den hela tiden då när ni spelade in. Uh, och uh, ja, den var verkligen fantastisk. Speciellt uh, de, de har ju lagt till lite mer puttrande lera nu. Förut mm. var den ju inte lika på. den var mer kokande. Förut. <laughs> nu puttrar <laughs> okay. den mer. Och det gillar jag. Det var liksom, jag kände mig så fantastiskt hela kroppen Så jag satt mig över fönstret och rökte på min pipa efter det. Härligt Trusmus, e fantastiskt. Ja. Ja. Ja, ja. Eh, jag tänkte vi kunde börja idag med att eh, svara på lite eh, ja. frågor. Eh, vi fick en kommentar på hemsidan. Wow. Ja, det var ju <laughs> en, en kommentar. <laughs> en kommentar. Yeah. En kommentar ja. Nej, men det var en snubbe som heter Simon Svensson tror jag. Jag vet inte vet, är det någon som vet vem den denna Simon Svensson är eller? Han är en nobody <laughs> Nej, jag vet <laughs> faktiskt inte Nej, jag vet inte heller faktiskt Men i alla fall, han ville att vi ska Bara berätta lite vad vi tycker om Hans favoritfilm, eh, Donnie Darko eh, Och jag vet ju att du, Rasmus Har en femma på den, tror jag Till och med på Moviesins Så du borde ju, ja, tycka om den Ja, man, man tycker det Men eh, saken är den att Det var ju sjukt länge sedan jag såg den okay. Och jag kommer ihåg att jag älskade den När, när jag såg den, men jag, jag var väldigt liten Och Mm. Du är liten fortfarande? Jag är fortfarande liten men, men jag Jag ska se den igen så okay. Det är synd att jag inte hunnit se den innan vi spelade in det här nu då. Men den, den Fyllde ju trots allt tio år I, i onsdags Ja, något sånt mm. Ja, Så jag borde ha sett den då men, så Det var jävligt men, bra äh, timing. Nej Precis jag har inte sett den på länge Så jag kan inte säga jättemycket om den okay. Men, men det är... det, jag kommer ihåg att jag älskar den Speciellt slutet och vara Det kommer jag ihåg mm. Det är en väldigt stor twist Ja det är ju en... ja, det är lite så här, Fight Club-aktigt nästan Det är ju en av de filmerna alltså, det, det är ju inte de filmerna som är ja, kanske Stryker sig åt Mainstream-hållet men ändå drar sig Väldigt mycket åt lite mer speciell film Och därför mm. så, så lockar den Väldigt mycket från båda Båda sidor av spektrumet kan man säga, alltså både de som gillar smala filmer och de som gillar väldigt breda filmer och eh, mer, mer mainstream-filmer om man säger så. Och det, det är väl det, enda... det som är genialt med filmen. <laughs> Kanske det, det enda jag kommer ihåg, eller jag, det var också länge sedan jag såg den, men det jag framförallt kommer ihåg är att jag tycker den är väldigt överskattad. Jag har yeah. en trea på den, så det, det, är, en, det är en bra film. Men absolut ingen, inget mästerverk Eller så tycker jag Och jag tror faktiskt jag har sett båda versionerna Det finns en Directors Cut också Är jag finns rätt också? i det? Det upp för det också, alltså, en... en... också? Okej okay. ja. Ja. Som ja, det... hans lilla syster ja. mm. Vad heter den uppförderaren? Det är S Darko mm. står Ja just det Darko. Mm. Alltså, Den har jag inte sett Men jag har sett mm. de två versionerna som finns ute av Donnie Darko i alla fall Och den Ja, det är en väldigt skum film och jag gillar ju skumma filmer annars men den här jag, jag fastnar inte riktigt för Donny Darko. Alltså mm. skådespelarna är jätteduktiga. Jake Gyllenhaal är bra Maggie Gyllenhaal också och ja mm. det, det är också hela filmen i Ja, det är det. Det är, en, det är en stabil film ändå men inte den ligger ändå på mediorker nivå för mig ja. faktiskt det, det känns lite som att den är lite av en vattendelare. Alltså det det jag finns väldigt många som liksom verkligen älskar den här filmen. Ja. Eh, med, Medan de flesta som ja, Du och jag, Viktor eh, mm. Ligger typ lite mittemellan. Den är okej liksom Men inget Man ser ju betyget på IMDb 8,2 Det är ju alltså relativt högt ja. mm. Den är ju blev ju, det är ju den värsta Den har fått lite kultstatus Precis, så har det, det blivit eh, så Jag vet inte om den var så populär när den kom ut Det känns det som att den har blivit Ja, den det är samma som, ja, precis det samma som Fight Club Som jag sa, det var exakt samma Kritiker ogillade den och sådär när den kom ut Och sen helt plötsligt så fick den Väldigt högt värde när DVDn släpptes Alltså mm. när eh, Snacket började gå i, i Hemmen om man säger mm. Så började filmen röra sig uppåt istället Och fick den här som du sa statusen ändå mm. Mm. Men som sagt Det är inte något sånt som jag Avgudar eller så, men jag vet som sagt Det är så, det är så många som gör det Så det, det är en mm. intressant film och det var just därför jag ville se den. Det, det är ju så himla många som, alltså när man frågar vilken, vilken film, filmer som man måste se, ge mig en lista på filmer som man måste se. Donnie Darko är ju ofta med på sådana där listor. Absolut. Det är ju min ja, gudfaden egentligen och Casablanca. Och... Ja fast nu menar, inte, alltså, nu menar jag att man frågar en vanlig snubbe på gatan, alltså uh -huh. inte när man frågar filmkritiker och, och så utan när man, och man frågar någon på gatan bara. Filmer, mm. jag måste se Donny Darko är ofta en av dem då, då skulle du säga så här, typ Transformers 2 <laughs> ja. typ ja, men det, det finns inget tråkigare än filmkritiker Som alltid svarar gudfaden på den frågan Nej fast Fil... det, är, det är ett väldigt ja, bra men, svar men, men Egentligen fråga. det är ju det, typ Eller då, det är bra film ja, Och ja, ja, alltså, absolut, i filmhistorien är den nytt viktig mm. också Ja absolut Men alltså på filmer man måste se Så alltså, jag tycker att det är tråkigt att det har blivit så att det finns ett antal filmer Som alla hela tiden säger Det är ju att jag liksom eh, De filmer, du måste se. Inte, Det behöver inte betyda Att det är deras favoritfilmer Nej men jag tycker fortfarande att eh, Frågar man en, en snubbe på stan så, Då vill jag ha svaret eh, En film som jag aldrig har talas om liksom, Som är grym mm. um, Så den här måste du se eh, Med det svaret vill jag ha en, ja, Precis som du sa hennes, Gudfaden, Casablanca Ja, 2001 ja. Ja. Eller sånt, sånt ja. pretentiöst skit <laughs> Nej, jag, jag är ju faktiskt Sån som tycker om eh, Många av de filmerna Men sen finns det ju de också som, som till exempel som Donnie Darko då, För den är ju också med på såna kritikerlistor ibland eh, Så mm. det, det är det som är grejen med den filmen Att det är både den vanliga publiken Som jag sa innan och kritikerna som tycker om den Mm. Eller pratar om den i alla fall Det är en väldigt diskuterad film Och så sådana uppskattar jag alltid Som The Tree of Life till exempel Att sådana filmer som skapar diskussion mm. Men det, det finns ändå många filmer som jag inte tycker om Fast att kritikerna Alltså som Casablanca till exempel <skratt> eller, den, jag, det har, jag har en trea på Casablanco Det är ju sådär som vissa tycker är helt uppåt väggarna Alltså mm. hur kan man ha det liksom Men jag har en trea Alltså jag tyckte inte det var så bra alls mm ja det jag sett tidigare typ ganska tidigt innan Casablanca så såg jag The Treasure of the Sierra Madre och mm. den tyckte jag tycker jag var mycket bättre än Casablanca så typ ännu inte den typ du förfäder ja precis typ. så ja det, det var väl att jag hade sett den och jag tyckte Casablanca bara var svagare helt enkelt mm. ja men det jag menar är att jag tycker att filmkritik, filmkritiker kan ha lite mer fantasi ja verkligen när de, när de Svara på sådana frågor. För alla vet vad Gudfadern är. Och alla vet att man måste se den. Ja. Så det, det är tråkigt. Jag, det, jag brukar inte läsa sådana listor. För det är alltid. Eh, men då kanske, lark, då kanske ja. man inte borde fråga en film man måste se. Då kanske det är en film de tycker är väldigt bra. Men det kanske inte absolut måste om man vill. Liksom... Vad ska man, vad, hur ska man refresha Ska man säga en film som ingen annan har sett som, som jag vill. Eh, som Nej, men väldigt du... bra film. Som... Ge, mig, ge mig ett dålig filmtips Alltså ja, Mm, eller ja. så, det, det tycker jag, det, det, så jag håller med, jag fattar vad Hannes menar Så Frågan ställs ju alltid likadant eh, Tyvärr Och då blir det ju svaret gudfaren ja. Om någon säger till mig, så ge mig de tre bästa filmerna Genom tiderna då, då säger jag, There Will Be Blood, Gudfaren Och Doctor Strangelove förmodligen Och There Will Be Blood kanske är väldigt sällan med på sådana listor Men Strangelove och Gudfaren Är ju alltid med på dem Listorna, så då, då uppfattas ju mitt svar också som tråkigt Men det är ju sanningen mm. Det är det jag tycker alltså, så att mm. det är ju Om man istället ställer frågan ge, ja, Precis som Hannes säger alltså, berätt, Ge mig en film som jag inte har sett Som jag måste se alltså, Eller som du sa Rasmus mm. alltså att man, Så jag håller med Hannes Man måste omformulera frågan Och ställa den rätt mm. Typ när jag gör undersökningar i tidningar och så där. Skriv de bästa filmerna genom tiderna Det har vi gjort alltså, tusen mm. gånger Så det är så onödigt att Ja, men jag, ty jag tycker inte det är samma sak att säga eh, vilka filmer måste jag se som att säga vilken är världens bästa film någonsin, för då vet man vad man kommer få för svar, men man vet inte helt vad man kommer få för svar om man frågar vilken film måste jag se Nej, jag skulle, skulle jag svara på den frågan skulle jag antagligen säga typ Garden State Den måste man se jag, jag, jag, Mitt liv är bättre efter att jag har sett den filmen liksom. Jag måste ha sett den filmen så ja. jag, jag, jag tycker att det är en sån film för mig som man måste ha sett. Eh, jag vet inte om Victor, har du sett den? Nej, jag har inte sett, inte sett Garden State. Nej, Du måste se den. Ja, det, det ska jag göra. Rasmus. Jag har faktiskt den på att se listan. så Den ska tas någon gång, men jag har inte riktigt kommit hit. Mm. Men, men, men... Ska vi ja. gå tillbaka till Dominator kanske? Mm. Ja. Eller? Mm. Okay. Mm. Har du sagt vad du tycker, Hannes? Om... Nej, jag, jag, jag tycker att atmosfären och allting är... Alltså hela... Vad heter han, regissören? Eh, Richard John, Kelly. Uh, Richard Kelly, som, mm. all, som alla bär sig hela tiden, typ. Ja. Jag tycker han fick upp den känslan i början av The Box också. Alltså, det är så här väldigt så här, typ, mystisk känsla och så här suburban, eller hur man säger. Ja. ja. Jag tycker det är ett jävligt nice stil, men jag tycker att Donnie typ, ja, Darko i överlag är riktigt bra. Jag tror han hon på den eller någonting. Mm. Ja. Den tar ju upp liksom en del intressanta frågor. Och ja, absolut. där och det är ju lite... Mindfuckande Ja, precis eh, mm. Och så har ni ju den här lite mörka Undertonen Ja, eh, ja. Mm. Och Frank och, det är, och det är just Det är just de grejerna som jag tycker är bra Men sen faller den på andra punkter Tycker ja. jag ändå den, den blir lite överkonstig Och eh, Patrick, ja. Patrick Swayze Ja Patrick Swayze Han är det bästa med Donny Darko Ja, det är ju en Dirty Dancing remake Donnie Darko <laughs> Ja Det är 2000-talets <laughs> publik. Ja, precis Ah, ja. Ja. Eh, har vi mer att säga om Donnie Dahl, jag. Eh, Nej faktiskt inte det, det känns som att det mesta har sagt det, okay. Ja det tycker jag vi Hoppas du tyckte att... det var bra Simon ja, precis. Ja, Hoppas du är nöjd ja. Och, Och, Kul att du lyssnar jag Ja, kul att du lyssnar och hoppas att andra också önskar och så här, Ni kanske filmer eller, eller grejer ni vill att vi ska ta upp sådär mm. ja, Just det, på, på tal om det så vet jag att En av våra trogna lyssnare, är Erik Nu ska vi se här, hans efternamn Kursydlo Kursydlo, Kursydlo, Kursydlo, Kursydlo, ja, Kursydlo. så Kursydlo. Jag hoppas jag fick något rätt där i alla fall ja, jag, jag, fick, jag fick en kurs jag fick en kurs i hur man uttalar hans namn ja, jag, jag har ju tyvärr aldrig träffat honom i verkligheten Men ja jag har träffat honom på Twitter, Woo! så <laughs> jag vet det är stort Nej men han ville att vi skulle eh, göra ibland lite alltså, mer inriktat oss på topplistor ibland Kanske mm. någon gång prata om våra favoritskådisar eller favoritfilmer och sådär Och vi ska mm. göra det eh, Erik, men vi har inte riktigt tid just det här avsnittet Men mm. eh, framöver, vi lovar, det kommer Ja, jag tänkte att vi kanske ska börja med lite mer så temainriktat Eller att vi har lite avsnitt där vi snackar om och... Specifik genre, ja, visst, eller sk det. skådespelare, eller regissör, eller mm. Mm. whatever mm. Absolut Vi får se, det kan kommer komma väldigt snart Ja, <laughs> kan jag kan det <laughs> mm. <laughs> <laughs> mm. Vi fick lite önskemål också om att äh, snacka om Stockholms filmfestival Ja äh, Som kommer börja om typ två veckor Som jag har hatar att prata om eftersom jag bor i Kalmar Ja Ja. Ja, det, det här riktar ju sig främst Till våra lyssnare i Stockholm Så, ja. eh, så ni andra kan stänga av ja, ja. <laughs> Nej, Vi ska väl inte snacka i allt för länge Men eh, Stockholms filmfestival Kommer som sagt gå den 9 Till november Om jag inte minns fel det stämmer mm. eh, Och det är ganska många Intressanta filmer som visas Och Rasmus och jag ska gå på några Tillsammans i alla fall ja, eh, ja. Vilka filmer var det vi skulle se Rasmus eh, kommer ihåg det ja. Ja, jag kommer ihåg det, det var uh, The Guard uh, som, som, jag, som jag vet att Victor tycker väldigt mycket om Ja, den, vi pratade om den i vårt uh, bästa 2011-hittills-avsnitt Och den, ja. det är ett mästerverk, så ja gå och se den Ni som ja. kan och, ja. Ja. och sen så ska jag se Restless av Gus Van Sant Hans nya film är Henry Hopper i, Kusligt eh, lik sin farsa Absolut Kusligt. Absolut, och det ska bli väldigt kul att se om generna är, är kvar skor, Ja, uh -huh. Sen så blir det Surprise-filmen som går på festivalen Där man inte riktigt vet vad det är för film Förra mm. året var det Let Me In mm. Eller ja, den amerikanska versionen Låt den detta komma in ja. det blir men... riktigt spännande faktiskt För, jag, ja. jag, jag, för var... Min... Ja. jag var ju såg då förra året Let Me In och ma man sitter där och har ingen aning om vad det är för film Men man vet att det är liksom en hyfsat stor film eh, Som inte har premiären. Min okay. teori är att det är Jay Edgar. Mm. Men, okay. men vilken film är det i år då? Oh, det vet man inte. Nej, jag skojar bara. Jag tror du var, <laughs> <skojar bara. laughs> var dum. Jag, <laughs> <inte> <laughs> jag, <laughs> jag är besviken på att ni inte ska gå och se Rabies. Eller, eller, eller vilken är det? Det är Isländens första skräckfilm som visas. Okay. Som jag är ganska tätt på. Det låter faktiskt nice. Mm. Okay. Mm. Ja, jag vet inte. Jay Edgar jag måste jag styr. säga att jag tvivlar på. The Real. Mm. Jag var inne lite på Roman Polanskis Carnage, eh, mm. som jag tror mm. För att det var ju en sån som tippade Så att den skulle komma till festivalen väldigt hårt Men mm. så gjorde den ju inte det mm. Och den har ju verkligen gått runt på festivalerna Så jag, jag tror att det är Carnage faktiskt ja, men... så alltså det kan ju bli vad som helst Det var ju ett år som det var Twilight så Ja, det, så kan det kan ju vi bli. slänga in och sån där mm. Men det skulle ni se The Raid uh, Ja, den ska ja, se. jag säga oh, uh, Så pepp, så... jag är på den Men så... du, men, oh. Patrik, du skulle se dokumentären om Corman. Yep. Och det, alltså, Roger, Roger Corman. Skippade den den du legendariska den? Hollywood, eller inte Hollywood. Eh, producenten, film, oh. filmproducenten. Okay, skippade, skippade du Shame, alltså Steam Queens Shame på grund av det. Eller, eller, Nej, jag, jag lyckades ordna så att eh, det var tre filmer som krockade först, men nu, kan jag, nu ska jag se både Roger Corman-dokumentären, Shame. Tinker Tailor För om okay. det är mm. någon producent eller regissör som är intressant Så är det för han Roger Corman alltså. ja. Ja, Han har ju liksom hjälpt till att lansera karriärerna för många ja, av Skådespelare Jack, och regissörer Jack Nicholson, Francis Ford ja. Coppola Alla möjliga James Cameron mm. också... Martin Scorsese och... ja. Ja. Mm. Alltså det, det ska bli intressant mm. eh, Spännande ja, oh. Jag ska se en dokument här <laughs> om, om A Clockwork Orange också uh -huh. mm. Som ja. För den firar ju Uh, var man kommer fram till 40 år 40 års i år. jubileum, ja. Mm, ja. stämmer uh, Så so, so det ska bli kul att se ja, uh, Sen så är det ju 50-50 Drive Comic-Con episode 4 A Fan's Hope av Morgan Spurlock uh. Yes. Uh, Och sen så blir det um, Tinkertailer, Soldier, Spy en, en work in progress På Snabba Cash 2 att man får se 30 minuter av Snabba Cash 2 Okej okay. Mm. Uh, sen så är det uh, kanske Sleeping Beauty, även om jag sa 50-50 ska, ska du se Sleeping Beauty? Ja, uh, antagligen Vi får Den, se är ju, den är ju, har ju... Ja. Säger många är väldigt konstig och dåligt Men ja Är inte lite tråkigt att ni Att du bara tar filmer som, en, som Även kommer att komma upp på svensk bio sen alltså, Borde det inte vara roligt att se lite mer obskyrt Som kanske inte kommer upp på svensk bio Jo men jag har inte planerat uh, de obskyra Som går på dagarna för jag har ju så här press Jag går in med presslägg och då då går, alltså, då går jag bara på Typ det mesta mm. vi, really? vi, får se, vi får se lite hur jag gör mm. Ja men där jag har i alla fall köpt biljetter till alla de stora filmerna för att de tar ju slut Okej okay. ja, precis. Mm. Eh, jag ska också se A Dangerous Method. Yes. Oh. Eh, nya. Nian... Den kommer jag inte se bara för att jag vet att Viktor kommer älska. Det är ju fan David Cronenberg och Viggo Mortensen. Hur kan man dislika det? Och, ja, och Michael Fassbender. Fassbender och det handlar om Sigmund Freud och Carl Jung och deras eh, relation. Ja. Det är skumma, ja, det var, alltså de var ju vänner först Och sen blev de värsta rivaler så, mm. Och gick på olika håll inom psykologin typ, och Det är ja, ett ämne ja. som jag tycker är väldigt intressant men, En kunglig ja. och våldsam regissör David Cronenberg ja. Jag ska se faktiskt den och Shame Samma kväll efter varandra Så det blir bli Michael Fassbender Afton Jag tror ja. inte där. på Shame för har, har någon av er sett Hunger? Eller Nej. Steve McQueen's första film? Där? Tyvärr inte Nej. Men... Ja, Jag vet att det är många som tycker om den Men jag tycker det har varit du har varit alldeles för sek Du har varit alldeles Bara för att det ska bli sek Typ så. Här. Mm. Alltså jag tycker men, jag... Att jag, jag har hört det om den också Men du, har du sett Shame-trailern? Nej jag har inte faktiskt det Den ser inte alls ut att vara som Hunger Alltså det ser ut Nej. att vara Helt annorlunda Den är liksom Det är stadsmiljö och, Alltså det mm. Jag tycker att Alltså om, om jag förstår det rätt De som ogillar Hunger Är det för att det är det så äcklig miljö och så, här, så det blir svårt att se det där Nej det är ingenting därför Vad sa du? Det är ingenting därför Alltså jag, jag gillar... Nej men jag menar inte, inte bara du Hannes Utan de, de jag vet som ogillar mm. hunger, de, Säger det att den är väldigt äcklig mm. och eftersom den då är långdragen så blir det nästan jobbigt att se på den men nu är Grejen det att det i blir tråkigt stads... som stan. Ja, det är statsfilmarna nu. Se han, se han och... typ andas i en halvtimme liksom. Ja, okej. Okay. Ja, men är lite lite som uh, 2001. Ja, men det är en jävligt mm. intressant alltså grundhistoria Bobby Sands och hela där hans hungerstrejk mm. i um, Ja, visst. Jag, jag såg Shame trailern och den ser helt fantastisk ut alltså tycker jag. Kan ja, ha, jag ha, tycker jag också. Han kanske har ha fått ha lite det. högre budget än något. Ja. Ja, eh, på det... tal om Steve McQueen då Alltså den inte, inte ja, det är att det är man, får, man får alltid det När man skriver något om mm. Antingen Hunger eller shame. inte han död? Ja. Är inte han död? Ja. Ja. Exakt det, den jo. kommentaren får man ja. Det är inte är den Steve McQueen Brittisk regissör eh, Ja regissören. regissören. Ja. Ja. Mm. Eh, han ska göra en film Som heter oh. Vad fan heter du, nu? Ten Years ja, just a Slave. Mm. Äm... Brad Pitt är med. Vad sa du? Brad Pitt har ju blivit kastad nu. Ja, just. precis. Äh, mm. Så det är en rätt färsk nyhet. Och det, det, nice. det riktar sig att Michael Fassbender också ska ha en roll. Ja, så äh... du och Michael Fassbender. Vad sa du? Du och Michael Fassbender Du har någon konstig relation till ja, det är liksom, ja. som, som Anton skulle sagt Sluta vara så jävla Fassbenderig Ja. ja. han <laughs> sa ja. uh, <laughs> äh, det Det låter ju väldigt bra Brad Pitt, Michael Fassbender Och uh, han, oh, det är svårt att uttala en snab Men shitwellf4 <laughs> Ja, chivetelliofor like yeah, Vi, vi förstår precis Mm. Uh, han var ju Vad har han varit var med i 2012 Children of Men Han är grym i Children of Men Chivetel Ejofor Eller något heter han. Okay. Ja, uh, han Han skulle vara huvudrollen i den ja. uh -huh. uh, Sen får man se hur stora roller Pitt och Fassbender har Men mm. uh, det låter ju väldigt lovande För mm. förhand. Jag tänkte, jag tänkte faktiskt ta, det är baserat på en bok Det är en verklig berättelse uh -huh. uh, Så jag tänkte nästan ta och läsa den Ja, Inför det. det kan ju vara kul ja. Finns det inte något sjukt över att Steve McQueen Den äldre Är äh, född samma år som Clint Eastwood Vadå det? Jag jag vet vet Clint inte. Eastwood fortfarande lever Och, ja. och, och ja, känns ganska normalt Steve Queen dog ju när han var 50 år Så han dog ju väldigt Ja Ja, ja, ja men Steve Queen äh, Den bilden man har av Steve Queen Är, är mycket han, äldre, jag håller med ja, dig han, han levde på den tiden då världen var i svartvitt <laughs> Exakt. Nej, ja, 60 tal jag med. Var det ju så sådär bulligt den tiden jag håller helt med, ja. Eransmus. Nej, inte jag, ja. för det var, ju, det var ju långt från svart djupt. Det var ju liksom. Ja, men alltså, innan. Det var ju i tiden inte ja, så men... utan det känns det är bara man har en helt annan bild av Steve Queen jag förstår precis vad du menar Rasmus, att han känns som ett förflutet som är jättelångt borta även om man vet att det inte är det, men det så beror känns det lite han på också som hur... tillhör en annan era. Det beror ju lite på också hur man ser Clint Eastwood Om man ser honom, man ser honom från sin typ 70-60-tals era eller från, ja, typ, men, nu. ja men man kan inte komma över att Clint Eastwood fortfarande lever så det blir en helt annan sak då. Ja, det Clint Eastwood ser det ju fortfarande hela tiden. Ja, men vi wrong, Steve, Mc... <laughs> Steve Queen så har du liksom en bild när han står med sitt hölster över bröstet. Precis. Det är en svartvit bild liksom från Bullet mm. Så uh, Det, det är ju det är en film i färg Varför svartvit Va? ju, På posteren är det ju svartvit Det är den klassiska bilden i svartvit Ja men filmen är ju ja. ja men det, den är, det är fortfarande den bilden I alla fall jag har det i huvudet Jag, tror att jag har också långa... jag har ja. do, Den också i färg i min bild i huvudet den, <laughs> okay. den grymma från Bullet mm. det Hannes vi tar, vi tar det utanför sen okay. Ja vi tar det runt hörnet yeah. I alla fall i filmfestivalen då, Jag ska också se Ralph Fiennes eh, Regidebut är det väl? Ja Coriolanus Det är, då... <laughs> som, eh, det är en Voldemort-spin-off in... ja. <laughs> ja, precis eh, Som bygger på ja, Shakespeare Shakespeare's pjäs, jag med ja med samma namn. Precis, fast det här är ju liksom förlagt i Ja, för fan. In, jag, jag tror det är typ alltså en kontemporär tid skulle man kunna säga. Det, ja, det okay. är inte varken framtid eller nutid. Eller, ja Det är en, en fantasivärld typ skulle man kunna säga. Okay. Ja, Den verkar ju rätt intressant. Mm. För att det, det är fortfarande kungar och tjänare och sånt. Fast de har liksom vanliga militärkläder och sånt på sig. Så ja, det okay. känns som en rätt skön idé och så. Mm. Och de heter ju, de har ju fortfarande sina Shakespeare-namn och så Och tydligen ska dialogen vara ganska intakt också Ja, alltså jag, jag läste en intervju med Fine Så ja. Ja, det, det, det ska bli intressant faktiskt Ja, det bara, känns som Bara det inte blir Romeo och Julia grejen Att det blir jättetömt och pålagt Liksom, Fast det som... var ju det Bessler Men gjorde med den filmen Det var ju bara att det blev värsta så här, Att den var helt insane bara Och det var ju hans fel alltså... ja, precis, ja precis men han alltså sa att han drar <laughs> om ett sår Att de säger i i manuset Eller i uh, Shakespeare's uh... Ja, sår Ja, då säger han att jag tar upp mitt sword. Mm. Och då, då ser man så här på pistolen. Pistolen sword. swordet, Ja, det är så mm. Fast det tyckte inte jag var det stora problemet med Romeo plus Juliet eller vad den hette. Utan problemet var det här, alltså, Bass Lermans konstiga klippning. Och ja, folk ja. skrek hela tiden. Fast de inte gör det någonstans mm. i Shakespeare's manus. Så ja, det är liksom... Mm. Det var, det var Lermans fel Så jag hade en annan regissör Att gjort en sån här kontemporär Som Ray, Ray Fiennes nu då Så eh... Vi avbryter för ett hastigt meddelande Victor Järnö Sa precis Ray Fiennes Och jag tänkte rätta honom i det här Till Ralph Fiennes Men det visade sig alltså att Victor hade rätt Så vi återgår helt enkelt till podcasten Ja vi får väl se vad som händer Ja precis, sen ska jag se Paddy Considine eh, yeah. Brittiska skådespelaren Från bland annat eh, senast i Submarine Ja vi sen, snackar lite om Rasmus honom då Som älskar mm. Ja um, Och han är med i Red Riding-trilogin också Får man inte glömma Ja i mittenfilmen ja. Sj Sjukt bra trilog Fast han är väl med i sista också va äh, Men det är Flashbacks nej. bara kanske Ja Jag är osäker med för att han bara är med i i, i, i mm. Han gör ju huvudrollen i tvåan i alla fall Men ja. jag bara tänkt om han är med i flashbacks i... Tror inte. För, det, för det tror jag Garfield är också i trean Ja, det minns jag, men jag... Mm. Ja, ja, äh, han, han gör också sin regidebut ja. äh, Och den filmen verkar också sjukt bra Och där i huvudrollen ser vi Peter Mullen Som också är med i Red Riding yes, yeah. han, han är med i alla tre filmer Han spelar äh, riktigt jävla otäckpress Däråt ja. i Red Riding va Precis, han är sjukt bra tycker jag ja, den. Så jag tror att den filmen kommer bli rätt cool kan det bli ja, så ska Jag ska se Pedro Almodovars The Skin I Live In med Antonio Som ser sjukt Andreas. otäck ut också ja. uh, Det är så störd idé uh, Bakom den filmen men... mm. Ja precis. Ja. <clears throat> Titeln är ganska bokstavlig Om man säger så The Skin ja. I Live In uh, mm. ja. Jag ska inte säga för mycket om det Men uh, Nej. Om jag men, gillar äh... bara att prata om det Ja <laughs> Ja, så det är lite, jag ska se lite mer också men jag behöver inte dra det. Men eh, jag rekommenderar att gå på Stockholms filmfestival för det är riktigt kul. Eh, jag, jag, som sagt så ser vi ju en del av eh, filmerna som, eller filmer som kommer att komma upp så småningom i Sverige. Mm. Eh, men jag kommer också se lite som inte kommer dyka upp. Eh, så jag tycker det är kul att blanda lite av båda. Eh, för det är, ibland vill man ju se lite filmer tidigare än alla andra. Mm. Som typ Tinker Tinkertailer som inte kommer förrän i slutet på 20, december. 20, 25 december. Ja. Mm. Så det rekommenderas. Det är alltid, man brukar alltid hitta lite guldkorn. Jag såg mm. en, en dokumentär förra året om George Lucas, som jag tyckte var sjukt bra. Den, ja, är, den är väldigt, väldigt svårtillgänglig. Svårtill. Den finns inte att ladda ner alltså, olagligt. <laughs> eller, eller att köpa lagligt heller. Så, ja. Vi är suger. Ja. Jag brukar alltid tipsa människor till folk, men de kan inte få tag på den. Så <laughs> det, är väldigt... det blir väldigt jobbigt ja, Det där är ju bli samma med Roger corman dokumentär som jag fett ville se Ja, jag kan tänka mig det Så Det skulle ja. suga Så so, uh, ja. Stockholms so, hade vi det Halleluja. ja mm. Jag ska fundera på det, Patrik uh, Om jag är sugen på att gå Det var kul att åka upp Ja, verkligen, jag, jag kommer till Stockholm snart Men frågan är om jag gör det till filmfestivalen Vi får se ja, ja. We'll see uh en uh, film som uh, jag har sett. Mm, ja, vi, vi kan bara säga det. vi, nu kör vi alltså lite filmer som vanligt här, eh, lite filmer vi har sett. Så vi lämnar filmfestivalen och kör lite, lite vanlig film, filmmixen här. Ja, jag, jag tror att folk hade noterat den här övergången utan att du förklarade den. Ah, Okej. Okay, okay. ja, ja. Nu fick, nu fick. Ja, Tänkande vi ska ha gången. lite struktur på grejen här. Ah, <laughs> <laughs> ja, men nu uh, kör, kör. Låt ah, Men när jag såg uh, Contagion här om dagen Och jag gillade den Jag gillade den jävligt mycket den, det, det coola med den, det den Alla vet vad den handlar om Det, det är en, en Ett virus som Eller vad man ska säga En epidemi mm. Som sträcker sig över världen Alltså en och, pandemi och, <coughs> ja, En zombie och, på på och, tips, utan zombies Ja, <laughs> ja, ja så typ, man kunna. Typ uh, Och uh, man får se En bloggare, en papp en familj Man får se folk överallt Folk som jobbar för staten som försöker lösa det här All, Alla alla olika, vinklar. Ja, precis. alla olika vinklar Det, så, det låter så och... jävla intressant att alltså på papper. Ja jag vet Helt ja, det, det, det, Den var sjukt intressant också jag tycker att den kändes äkta också Och det var, det var väldigt viktigt mm. Det var det som var bra att uh, Inga reaktioner var överdrivna Utan det finns speciellt en som jag tänker på Som jag inte kan prata riktigt om Det finns med i trailern i och för sig jag vet inte, Vad tycker ni ja. Uh, yes. Men vi, jag vi yeah. kan ju säga så här Det finns med i trailern det här Och ni som inte vill höra Ni som inte har sett trailern och inte vill höra någonting Bara gå ut i 30 Spola. sekunder 30 ja, sekunder, eller, nu, nu ja, kör vi Ännu ja, ja precis, det är, det är scenen När Matt Damon får reda på att Hans fru då har dött mm. Spelade av och. Gwyneth Paltrow Där står dock med mig synopsis och allting överallt Att just hon dör Okej, ni nu, kan komma tillbaka nu <laughs> Ja, ja. Nej men, uh, han får reda på det Och hans reaktion är No seriously, let me talk to my wife mm. Mm. Och det är så jävla verkligt Ja, alltså han har så jävla svårt att greppa Det blir liksom så här riktigt ja. han, han hamnar i chock typ, och... ja, Normalt sett så I alla filmer så liksom, då lägger de sig ner I ställning och bara gråter Och skriker ja. mm. och, och det är en slow motion effekt När de så här öppnar munnen och bara <laughs> Och sen kommer och, och, uh, och, så här, och Hela ja. universum och då ja precis ja. Och, Eller äh... den där klassiska typen en fru står Och diskar Och så hennes man är ute i krig Och så ser man en armébil ja. så, så Precis ja. som i Saving Private Ryan Eller, ja. eller helt och, tyst eller Att de tar upp telefonen och sen bara tappar de telefonen så ja, ja. Eller hon tappar liksom disken hon håller ja. och så bara, Eller tapp, faller. tappar kaffekoppen ja. Ja, och faller man ser inte Kameran lägger på golvet Och man bara ser kaffekoppen landa ja. ja. Slow motion, Sl -motion. Travis oh. yeah. Malick har sett alla de scenerna alla filmer någonsin Det är därför <laughs> uh -huh. han inte har gjort något under så tio år typ. mm. uh, the, the <laughs> True, about, True story uh, Someone is going to die in this movie so <laughs> <Yeah. know>. mm. <laughs> uh. Men bara, bara en kort grej det är, Nu tänker jag inte jag någonting För de som är, kommer, har kommit tillbaka nu vill du inte höra så, um, Men bara den scenen vi pratade om um, mm. Det är så sjukt imponerande att de visade den i trailern ändå Ja, tycker ja. Jag. det tycker jag Det är en jävla skum grej att göra det Jag vet inte om Soderbergh själv var så glad över det Om jag känner på honom rätt Det kanske inte men, är så mycket spoiler alltså... Fast, fast det, är ändå, det är ändå själva starten På filmen Ja, så... okej, ja. ja men så... jag tycker ändå att jag tycker, jag tycker inte att man skulle haft med det egentligen det känns... utan, utan den scenen Så hade inte jag säkert på att jag hade varit peppad alls För det håller inte jag är med om. Okay. Ja, alltså, visst, man kan tänka att jag älskar studien Soderbergh och, och så vidare. Men äh, jag menar att äh, den, den visar att det inte bara är en epidemi som, eller en pandemi som sprider sig utan det faktiskt handlar om människorna. Mm. Och det, jag tycker att det var viktigt att visa det även fast jag inte är ett stort fan av att kolla på trailers äh, för att de avslöjar väldigt mycket. Mm. Vilket är ironiskt Men... med den uppgiften jag har haft äh, den senaste. Äh, Året men, mm. ja. Ja, för, mig, för mig så skulle man kunna klippa bort Den scenen, jag hade ändå varit exakt lika peppad På filmen faktiskt, jag kände ja. trailern var Jävligt jämn och tyckte den var bra Hela vägen igenom, jag gillar bitarna med, med Jude Law till exempel och, ja. och, och Kate Winslet också Så att ja. Ja. Det, Men det, Matt Damon är ju alltså, att Han, han imponerar ju lite i, i den scenen Men ja, det var, det var inte något sånt som bara Wow liksom för mig utan, Och jag ska se ja, Contagion ja. imorgon Jag ska se den ja. nästa vecka Ja. Gång. Och jag såg den Samtidigt eller, som Rasmus Eller jag lär, ju, jag lär ju sig filmen igår När det här åsmedet kommer typ <laughs> <Okay>. <laughs> ja. Men eh, jag håller med Jag tycker kontinuum var, var skitbra Jag älskar Soderbergs eh, Visuella stil liksom. Han dels har ett snyggt eh, foto Och liksom just hur han filmar också Det är väldigt eh, eh, Vad ska man säga Realistiskt eller liksom dokumentärt Mm, mycket energi och rörelse och. Ja. Äm, ja. ja så det, den är sjukt snygg. Välspelad storyn är riktigt bra. Det är allt, allt sker liksom väldigt. Den är ju kallas för att om det skulle ske en epidemi av det här slaget så skulle mm. det typ ske så här. Att den, den känns, ja, det... känns väldigt realistisk i allas eh, ja. reaktioner och sådär. Ja, det var som ett citat, taget ur min blogg <laughs> <laughs> ja. Okay. Äh, Sen ja, nej. Ja, äh, äh, jag tycker det var bra. Mm. Ja, jag tycker mig kunna ana en Oscars nominering För Soderberg men jag, ska jag säga... hoppas vi på Stil... för det är han värd Stil... ja. Stilen var väldigt cool så... ja, Jag hoppas på en regi Oscar så det... Eller en nominering ja. Men det, det är fan svårt det... Jag tror inte han kommer få regim faktiskt. Han har ju så, fått, så, han har ju så fått så en sån innan Men jag vill ändå säga Jag tycker ganska fler Så är det bara jag gillar, ja. jag, jag, ska säga, Soderberg är en favorit mm. Ja han är bra för mig, ja. även om han inte han är inte jämn så hela tiden Men grejen är att han gör, precis som Malick Så imponerar han mig genom att göra filmer som ständigt bryter mot normen och sådär. När han inte gör Oceans-filmerna Oceans eh, Så håller han på att experimenterar Och gör filmer som alltså för, för pengar mm. eh, Och lyckas ändå få en massa stora skådisar och så och Följa med honom och göra helt sjuka grejer Ja. Till exempel, eller det är ingen storskådis Men Sasha Grey I eh, mm. Porrskådisen Ja, verkligen Jaha. I Porrskådisen I the, the Girlfriend Experience Som jag tyckte var jättebra ja, jag, jag, eh, såg, jag såg ju faktiskt en, nästan direkt efter Contillion Gjorde du det? Mm. Eh, du, det jag jag tyckte inte att den var så bra ja, Jag tyckte den var jättebra mm. eh, Sjukt snygg film, den är filmen Red One också Och det fot i den filmen är svinigt eh, Snyggt så ja men det är i alla fall Soderberg han uh, går lite upp och ner Men han är en av mina favoriter Just eftersom han vågar gå emot Det är alla andra säger lite ja, Jag tror att är... hans uh, Haywire Som kommer i typ januari eh, Kan bli fet Ja den ser riktigt bra ut mm. Det ser ut som han, det är, han har gjort Steven Soderbergh gör en klassisk actionfilm En 80-tals actionfilm lite Det är den här ja. riktigt löka berättarrösten I trailern och sådär Jag tror faktiskt det är lite medvetet Okay. Och sådär, och rolllistan är ju störd, det är ju Michael Douglas och... Michael Fassbender! Fassbender! <laughs> och eh, vilka är med? Antonio Banderas och... Ewan McGregor Ewan McGregor, Channing Tatum, yeah. Gina Carano... Ja. Ja. It goes on. Men äm, har du sett något mer, Rasmus, eller ska vi gå vidare? Jag har inte sett så mycket. Ja, då går vi vidare. vidare yeah. äh, Victor? Ja. Yeah. Jag har lite jag har tre filmer faktiskt Jag skulle vilja prata om det är två stycken som jag kan ta lite kortare Och så en sen eh, lite senare Som jag vill prata lite mer om Men de två vi tar lite kortare Är dels Retreat eh, Som kommer ut det här året eh, Och även Trespass eh, Som också kommer ut det här året Och Retreat då eh, Om vi tar den först eh, Det är en film som en snubbe som heter Carl Tibbetts eh, Har gjort och jag är osäker på om han har gjort särskilt mycket tidigare. Jag tror inte det. Eh, för att han har skrivit manus och sådär också. Så det känns, som en, det känns lite som en debutfilm också. Och jag, jag kollar på IMDB nu och det är det. Det är hans eh, debutfilm. Eh, men ändå så har han lyckats få ihop en riktigt bra cast. Med Jamie Bell, eh, Killian Murphy och Fanny Newton. Som spelar i lite av en One Location-film faktiskt. De är på en ö. Eh, där... Alltså Killian Murphy och Thanny Newton spelar ett par och de är på en ö och så kommer Jamie Bell dit och han är helt eh, blodig och ja, helt nedsmutsad och medvetslös. Eh, och sen när han vaknar upp då när de har tagit hand om, om honom så berättar han att på, i, eh, alltså, på fastlandet så har en epidemi brutit ut så det är lite contagion-vibbar nästan men Så det här är ön utanför contagion -världen, Kan man väl säga <laughs> ja, och eh, och i alla fall, han ja, Han säger att ett virus har brutit ut Och att eh, alla dör Och att vi måste liksom eh, Spära upp huset för människor kommer komma hit Och försöka ta sig in och sådär Och Kieran Murphy och Sandy Newton Eftersom de inte kan kontakta fastlandet För det har varit någon storm eller någonting Så eh, vet de inte riktigt Om han ljuger eller om han är allvarlig Alltså om han är bara är helt galen då, de, de, de vet ju inte så det är det filmen handlar om, mm. hur de hanterar hela den här situationen. Och, och jag hade jättehöga förhoppningar, men den landade på en trea till slut. Den känns ändå lite, även om den bara är 90 minuter lång, så känns den för lång. Vissa bitar känns helt onödiga. Och jag, jag tyckte aldrig den lyfte riktigt, helt enkelt. Men bra skådespelare och väldigt sköna twistar i filmen och, och sådär. Så, jag kan smått rekommendera den. Mm. Kan jag göra mm. Och sen såg jag en sämre film också. Eh, Joel Schumachers eh, Trespass. Och Schumacher, då som vi vet, är ju världens mest jämna eh, regissör, som jag sagt tidigare. Mm. Nej, han är ju, ja, kanske. Jag är en av de mest ojämna jag vet. Om någon frågar mig, nämn en ojämn regissör, då säger jag Schumacher. Eh, eftersom han har gjort, han varvar liksom fantastiska filmer som Foambooth. Som är helt eh, extraordinärt bra tycker jag Med så. typ Batman och Robin och, och, ja, och Trespass till exempel Och The Number 23 och sådana riktiga, <kör> skrä riktiga skräpfilmer mm. Så att det är verkligen, det är, han är ett mysterium Jag vet inte om det är att han, inte, att han bara helt plötsligt lyckas få tag på bra manus ibland Eller, eller vad det är som gör alltså att han gör bra filmer ibland Men det känns som att han gör mest dåliga filmer mm. Eh, Trespass ligger någonstans mitt emellan Jag gav den en 2, så den är godkänd ändå Men det är en eh, sån här Bryta sig in i huset thriller Med eh, Nicole Kidman och eh, Nicolas Cage Som spelar ett par då, ett rikt par Och till det här huset då så kommer det eh, Tjuvar som håller dem gisslan Och ska få tag eh, på deras eh, Juveler och pengar Och allt vad det kan vara Give me your money Ja, precis Så det är sån, en klassisk sån film är det Men eh, den når inte heller några vidare höjder Och eh, det, det känns bara helt platt ja, det, det fanns inget Speciellt med den liksom Nej, det, den, bara, den bara fortsätter alltså, Det känns som, Nicole Kidman och Nicolas Cage Är ju jättebra skådespelare Men de känns mm. också platta bara Det känns som känns som en B-film ja. mm. Så den, den är inte bra helt enkelt Det finns några bra scener Och sen gillar jag ju eh, Ben Mendelssohn som spelar en av tjuvarna Han är med i, den är skådespelaren Som är med i Animal Kingdom också mm. Och han är svinigt bra Så han är väl det som är skarpast Med den här filmen skulle jag tro, hans insats Men resten är extremt platt Så den rekommenderar jag inte mm. Hellre då Retreat okay. Men jag, jag valde båda De här filmerna faktiskt för att de, de är bara 90 minuter båda två Så det har varit lite dåligt med tid på senare, ja, De senaste dagarna Så då har det blivit korta filmer Mm. Så både Trespass och Retreat är bara 90 minuter Så de går ganska fort att plöja igenom Du kunde sett Garden State istället Ja, den, är den också 90 eller? Ja typ okay. 90, 90, Fanns 90, ja. Ja. Mm. Det, det är min absolut Jag ska ta och se Garden State, det lovar jag Jag har inte ja. kommit till det än bara mm. Men sen, den som vi pratade lite mer om Det är eh, Werner Herzogs dokumentär Som det har pratats jättemycket om eh, Cave of Garden Dreams också. Länge, ja, mm. absolut den kom ju ut på så här obskyra biografer i USA 2010 tror jag mm, Och trailingen mm. kommer det fan typ 2008 känns det som Ja någonting, alltså den har, den har varit på gång jättelänge i alla fall Är det en ram mm. diary situation? <laughs> typ mm. ja. ja men i alla fall Cave of Forgotten Dreams eh, Det är ju Bernard Herzog som är regissör och narrator också eh, mm. Han eh, är berättad alltså Men tyska som... episka brytning Ja, <laughs> fan, det är så härligt att lyssna på honom, det är fantastiskt och den här är också bara 90 minuter Så det är jävligt gott också mm. ja. Men Så jag såg den igår Och jag tycker den här dokumentären är ganska mindblowing faktiskt, Precis som jag hade hoppats på Den var, den var precis vad jag hade hoppats på men Så jag satte en fyra på den Vad handlar den om? Den handlar om, det finns en grotta I Frankrike. södra Frankrike mm. Som heter Chauvet-grottan Och i den här grottan då så 1994 så var det några som Tog sig in där då, för den hade Förseglats av något stort stenblock Sen 1994 så var det arkeologer som tog sig in Och de hittade grottmålningar Som är alltså 30 000 år gamla Det är helt stört Det är 30 000 år gamla grottmålningar Så att det är de äldsta grottmålningarna som vi människor känner till Det kan ju finnas på andra ställen Men de som vi känner till är de absolut äldsta Det var 30 000 år Ja nu det var det inte Schwarzenegger som var där hejt Men <laughs> men, <laughs> men, okay. men det var inte Schumacher som regisserade heller Get nej, to the game <laughs> get, down. get down ja äh, <laughs> nej, men get down Den här den är jättebra i alla fall De fick eh, Werner Herzog och, och hans team de, de var fyra man som de släppte in i grottan Och de fick fyra timmar eh, Fyra timmar varje dag i sex dagar Fick de i grottan mm. Så det är sjukt mycket fina bilder på på, på de här grottmålningarna och sen intervjuer med folk som, som gör datormodeller och sånt. Och, och sen får man se då sådana här, ja som sagt, datormodeller som alltså på hela grottan då som de har kartlagt. Och, ja, det är en allmänt mindblowing dokumentär och det är massa så här väldigt eh, intensiva människor som, som bara ja som, som berättar om hur de hade gått, har gått in i grottan Och sen när de kommer ut så känns det som att de är nya människor Och det känns som att de måste bara sätta sig ner för att kunna ta in allt Så det känns lite så när man har sett dokumentären också Det känns som en The Tree of Life-version av en dokumentär Så det, det känns som den är gjord för Rasmus folk <laughs> Nej men det känns lite åt det hållet, det lite ja. större än livet lite. Jag så. tänker mig att det är en riktigt mäktig upplevelse att ja. gå in i, i den här grottan Och kolla ja, in det, det. Precis. Ja, den är, den är för, förseglad Med en sån här valvdörr nej. Med kod och grejer Så när Herzog och de gick in så stänger de den dörren efter dem För att det inte ska komma in för mycket luft Och sånt som kan, som kan Paja eh, målningarna så. så det är ju det är, det är sjukt Att de ens fick vara in och filma mm. Så det är verkligen eh, Får man se, du sa att han var narrator Han är narrator ja. mm. det, det är inte så att man liksom följer honom Och han går där och snackar Jo, jo, alltså man ser honom ibland ja. Men det är inte mycket att han snackar Utan man ser Herzog flera gånger Det är inte han som har kameran på hjälmen Utan det är en av kamerasnubbarna ja. Så man ser honom ganska ofta okay. Alltså okay. med en sån här gruvhjälm på sig Och går runt där och ja, Följer efter guiden om man säger som, mm. ja, nice. ja, Han är en skön Ja, verkligen uh, Ja, den här filmen gick ju på På bio i USA Jag vet inte om det var IMAX Men den var i tredje i alla fall Ja och eh, det var någon på Slash Filmcast Som snackade väldigt Lyriskt om det här Att det var liksom en sjuk upplevelse att se Det var så här i 3D liksom Det kändes som att man verkligen var där och såg De här ja. och det Nu var det, det inte i 3D jag såg den Men nej. det var, det var mind mindblowing ändå Så jag kan ju bara tänka mig Jag kan ju bara föreställa mig hur det, hur det är att se den i 3D Ja, jag ska definitivt Kolla definitivt in den Ja, gör det Och det är, inte, det, är inte, det är kul också, för det är inte bara grottan heller Utan de Går liksom utanför grottarna om man säger och dels intervjuar folk men också prata med andra om den här, den här kulturen då, människorna som levde under den här tiden, de pratar om deras musik och deras vapen och så att det är liksom en historia, inte bara över grottmålningar utan även de som gjorde de här grottmålningarna så att, den är extremt intressant dokumentär. Mm. Men eh, som sagt, den är ju. Det är ganska långsam och mycket gråttmålningsbildningar, alltså bilder med eh, så här klassisk musik och så. Så som sagt, det känns lite The Tree of Life över den. Och det gillar ju jag. Så att, men, eh, mm. ja. Det är ingen vanlig dokumentär vi får se, om man säger så. Ja, vi får se. Ja, <laughs> vi får se. Ja, Det ska bli kul att höra vad du säger, sen vad som du, du ser. Ja, den. jag ska se den. den uh... Den, den hämtas nu om man säger så. Ja, okay. bra. Ja, men den är jättebra i alla fall. Snyggt filmad och ja, allting. Nice. Eh, yes. Bra. Det var mina. mina. Då går vi vidare till Hannes. Och jag ska snacka om en film som jag har varit tipsad om, om min fascha faktiskt. Ja. Wow. Wow. Ett science fiction drama som heter Contact för lite sju. Har någon av er aha. sett den? Ja. Oh. Nej, jag vet exakt vilken det är, men jag har inte sett den tror jag inte. Nej, jag har inte heller ja, det. är Robert Zemeckis som har gjort den ja, jag kan säga är Robert Zemeckis med David Morse, Jodie Foster, Tom Skerritt och William Fishner och Ja, det är, jag det är en väldigt bra cast, men jag tänkte uh, Jodie Foster spelar en astronom som Får ett mystiskt meddelande från yttre rymden uh, Känns som en film för dig, Hannes Ja, men eh, grejen är att Den, till skillnad från andra science fiction-filmer Med, eh, alltså det man får kontakt från mitt rum till exempel så är det här. Alltså det är ändå väldigt realistiskt vad skulle liksom vad skulle ett land som USA göra om om man får liksom ett meddelande från en annan civilisation liksom? Ja, ja då är det liksom hur hon måste tackla med liksom hur staten och media ja, alltså det är, det, är, det är mer historien på marken om man säger så. Ja, ja precis alltså det, eh, det är lite lite Contagion. Eller? Det, är, det är ingen invasion film eller så nej, det är överhuvudtaget. Och den, alltså, Jag, jag går gått en stark fyra Nästan närmare på 5. jag mm. Jag rekommenderar en som fan Jag tycker jag tycker var skitbra du, du glömde ju nämna Jag sitter här och kollar på IMDB-sidan Att Matthew McConaughey är ju med också Ja, ah, jag, jag, jag ville inte nämna han För då, då, skulle, <laughs> då, då, skulle <laughs> folk, då skulle folk bara ah men jag skulle inte säga <laughs> okay. det, alltså. Frågan är Did he have his shirt? Ja, faktiskt, faktiskt <laughs> Hela filmen igenom Har det? Faktiskt Men grejen är att Inga, ha, inga mager utor i bild Nej, han är inte med så himla mycket Och han spelar en kristen författare <laughs> Oj oh ja. då mm ja no. och sen har jag sett Bad Teacher som uh, vi inte bara no, nämligen vi inte om cash. men jag tänkte no, okay. snacka lite snabbt om Crazy Stupid Love ja no. yeah. no. och, och hela den här Ryan Gosling <laughs> hela alla snackar om Ryan Gosling nu hela ja, tiden no. och it's like his Photoshop <laughs> ja. jag måste säga alltså, jag, jag gillar Ryan Gosling men jag tycker inte han var speciellt han, han gjorde ingenting fantastiskt i Crazy Stupid Love Nej, det skulle egentligen inte alltså, ha Han var bara allmänt jävla cool <laughs> <laughs> Ja, liksom ni, ni förstår vad jag menar kanske Ja, det alltså det, det är ingen vidare så, alltså, Större prestationsvård Jag, så jag där är liksom. väl den enda här nu som inte har sett den här Crazy Stupid Love Nej ja. Så, ja. Ja, alltså, ja. alltså den tyckte jag också var ganska bra Den tre, alltså det var helt sådär inget fantastiskt så Men nej. en film som jag skulle vilja snacka mer om nu är Huvudjägarna Den, <här> ja. den, den norska Filmen baserar på... Vad heter den författaren? Jo, Joe Nesbo Nesbe. Joe Nesbö. Mm, ja. mm. Ser man O eller Ö? Det är där, jag, ja, det, jag, jag det jag funderade på, jag på. Joe Nesbö. Jag, presenterade, jo jag pres, presenterade ju den här filmen för movie för typ förhandsvisningsläsare mm. mm. eh, Och då funderade jag på om man skulle säga Nesbo eller Nesbo. Men jag har sket i det. Mm. För att jag, jag visste inte vad som var vad nej eller vad som var rätt. Så du bara, Joe. <laughs> ja, jag bara... Det är a book by Joe book. <laughs> tog, hela på, tog hela på engelska Bara för att jag ville säga det. <laughs> <Yeah>. <laughs> <laughs> Men den filmen har Nikolaj Kostervaldau Från Game of Thrones Som många där känner igen honom Ja. skådspelare mm -hmm. Men det är inte han som har huvudrollen va? Utan Nej. det är han snubbe Nej. En lite mindre känd snubbe som spelar huvudrollen Axel Henne Nej. eller vad han inte mm. mm. mm. ja. Eller något ja, kort. Ja i alla är... Ja. Mm. Och han heter Roger Brown Huvudrollen Nej, ja, det kan jag säga. Men i alla fall. <laughs> alltså det är jävligt slut. Men jag tyckte, jag, jag gillade filmen. Alltså en Stark 4. Och den var förvånansvärt. Alltså jag, jag gillar att betala våldsamma filmer. Och ja, den spårade. Ju. Den var ganska våldsam och det, det, det är positivt. Mm. Inga spoilers mm. nu. Jag har inte sett den och jag är skitpepp på ja, den. Uh... Det roliga är också att det är, en, alltså det är en nordisk film. Det är Sverige och Norge samproducerat den. De smakar Norge så men också. Ja. Men Satte inte alla svår Elias håll med femma på dem? Ja, men sån. Jo. Det är rätt, det är fan. Det är imponerande tycker jag. Oh. Eh, oh. Så att det, och det gör att jag blir väldigt intresserad av vad det här är för någonting. Men den har, alltså den har. En, den, jag gillar tempot som fan. Alltså, den är, den, blir, den är väldigt snabb. Filmen tycker jag känns väldigt kort. Och sen liksom musiken, alltså i typ action scener eller så här, scener han springer och. Bilsen och sånt, jag, jag tycker det var väldigt snyggt och väldigt skist för att vara just en mm. nordisk film och hur så pass mycket jäkla blod och bajs det var i filmerna mm. nej men alltså det är bara det är alltså. många tröttnar på sånt här men så, så snabbt i en nordisk film att göra börjar sjön så det inte blir typ en stelbeck thriller om ni filmen är ja ja mm. det blir liksom ja nej mm. jag gillar mm. den och det är en skön twist också mm. positivt konstatering också den har i denna sekund Premiär om sju dagar Sju timmar, sju minuter och sju sekunder oh, Wow Så gå och se den Fast det var i och för sig, det är lite inaktuellt när ni sitter och lyssnar på det här, <laughs> men, <laughs> <laughs> ja. här på. Smart, smart Rasmus <laughs> ja, kom, kom och tänka på det Men så. jävla bra Men du Rasmus, du har ju sett den också Ja, ja jag, ty jag tyckte att den var bra Precis som du säger så blev Man blev lite förvånad över att den var så uh, Brutalad som den faktiskt var. Det var, var väldigt. Den var, jag skulle inte säga att den är ja, lite brutal, men inte så här som. Jag skulle inte sammanfatta filmen som brutal. Nej, men alltså men, men, men nu, dess, nu kör dess, jag i, i norska svenska termer, liksom. I, i, inte så här, typ acerbian filmtermer liksom. Nej, nej. Det är till exempel de snubbe med krossat huvud i filmen som, som de verkligen De visar det krossade huvudet Och en död hund och alla möjliga grejer liksom. en, en död, död hund. hund? Ja, han dödar en hund <gåll> Spoiler Spoiler, sorry <gåll> <gåll> Spoil <gåll> ja, jag, jag, jag, jag, jag har hört eh, väldigt mycket bra om den mm. jag, jag har inte sett någon trailer eller någonting Så Jag hoppas att jag kommer liksom bara gå in och se den Och bara, what, shit Ska vi se en på dig Ah, ska du se den på bio? Ja, jag kanske ska göra det. Mm, nej, så... Jag funderar också på det. Ja. Norska filmer har ingen så jättehög prio hos nej. mig. Men <laughs> jag, jag börjar oh. anamma skandinaviska filmer lite mer känner jag. Mm. Eh, både svenska ja, och... Man borde ju det. Ja. Så det, den ska jag definitivt skola in. Och äh, det, de, man pratade ju mycket om att Den här kommer få en amerikansk remake ja. Ganska ja. snart Så himla och det tråkigt alltså. känns väl det, och idag det står kom... väl klart nu redan ja, De har köpt rättigheter och sånt, äh, mm. Men idag kommer ju nyheten också att äh, Det riktas om att äh, Martin Scorsese Sese mm. han, äh, han Att han kanske ska göra en annan Jo Nespe eller Nespo, uh -huh. äh, En av hans böcker Jag tror det var Snömannen Eller jag har inte koll på vad de heter, den, är, den, är den, heter den, är den heter Snowman på engelska Det är inte vara en snöman i den, nej. nej Nej, men, <laughs> nej, men den, den heter ju Snowman Ja, jag vet, men Hannes frågade Är det en snöman i den? Jaha, nej ja, Jag gillar ju en <laughs> så det skulle ju varit coolt Nej, jag, <laughs> jag, jag tror inte det för jag, Han har väl liksom det, jag, jag Väldigt det. realistisk. Det, det lär ju jag. vara om en kokainaffär liksom. Ja, någonting ja, För det, det, det, det är ju flera av hans böcker som har samma Uh, samma huvudroll. Mm. Eller samma ja, pro protagonist. Huvudkaraktär. Ja, huvudkaraktären. Uh, jag vet inte om det är samma som i huvudägarna, men uh, ja, i alla fall. Det är lika som att vi ska se ska göra den. Mycket intressant. Uh. Mm. Uh. Ja, ja. Uh, något mer att snacka om? Jag vad har du sett på Patrick? Uh, Så jag har ju sett då Contagion bland annat Så den har yeah. ju Snacka om dem. Sen såg jag, igår vad jag såg eh, En dag Eller One Day queer queer queer, queer. Ja, jag såg den ensam Med ma massor av andra parer Som satt där och mös var det eh, till det är när du kom hem med dig? Ja, jag satt och, jag satt och grät Med kläderna på i duschen Med en stor Jerry som bara Jag kan se det för mig ja. Det var tragiskt Ja. Men i alla fall, Rasmus har ju snackat om den här filmen innan. Mm. Han har fullkomligt älskat den. Ja. Mm. Nej, Även. jag har den tre, 3 av 15. Vi vet! Ljus! Jag ligger väl ungefär på samma. En, en svagare 3 Kostar på mig. Jag är ju väldigt svårt för Anne Hathaway. Ja. Och många har ju liksom lovordat henne för den här rollen. Men jag, jag vet inte riktigt Vad det är som jag stör mig på henne Men jag klarar inte riktigt av henne Och det var alltså Samma problem med den här filmen Så utan henne så hade det nog Kanske varit en bättre upplevelse för mig Du hade, du hade hellre sett Michael Fassbender I hennes roll ja, han, han och Jim Sturges Och ja. de hade haft lite sweet lovemaking ja, det var ja. nice. Men äh, Alltså jag tyckte den var Det, det var lite seg i början och sen i slutet greppar den tag lite eh, Och eh, Ja, man blir lite Berörd om man säger så Jag ska mm. inte avslöja för mycket Men eh, det var en rätt så fin historia Liksom eh, Men den har eh, ganska många brister Tycker jag eh, Och den är regisserad av danska låne eh, fan heter hon nu? loan Säger man om man är lite, lite amerikansk Ja mm. Eh, som gjorde alltså An Education för några år sedan Som jag tycker ja. var jättebra Tyckte jag eh, också Och eh, hon lyckas inte riktigt lika bra här Vilket är trist eh, För, ja Den var bra <laughs> mm. <laughs> ja. Det är ju, boken är ju som vi snackade om Vi snackade om det förra gången så vi behöver inte ta så mycket Men boken är ju jättekänd och jätteälskad Ja det, Den kommer ju så sent som förra året I, i Sverige i alla fall Ja så det är en ganska färsk bok Yes så, men, ja, det det Något mer, Patrik? Helsk... Um, jag har inte sett så mycket faktiskt okay. Jag såg Priest i helgen Ja! <laughs> <laughs> Nej. <Där> kom Hannes <laughs> Hannes, då... nu, nu trollar du igen <laughs> Ja, nu trollar jag igen <laughs> <laughs> Som är en science fiction uh... Rest <laughs> mm. <laughs> ja, <precis>. Baserad på, <hanns> på serie en... ja, baserad på någon graphic novel Eller något mm. sånt skit Mm. men Paul Bettany i huvudrollen Vilket är lite kul att säga Han gör inte så mycket sånt Jo han var ju med i Samma regissör som gjorde Priest Religion Legion Där var ju Paul Bettany också med och spelade en ängel, en ängel. Okay, ja, den Som fightades så... och som också var ganska tung ja. Men när jag tänker på Paul Bettany tänker jag mer uh, Den här tennisfilmen oh. Wimbledon och oh. typ uh, Master and Commander och sånt där Firewall <laughs> Ja visst <just det. laughs> <laughs> ja, ja men Priest den, uh, det är sjukt, förresten, för... Paul, Paul Bettany's bästa roll Tycker jag är i en Ridares historia Som birollen där Som är en så här poetisk snubbe ja, Han spelar, ja, det är han spelar Jeffrey Chaucer, ja, Chaucer. Ja, så, Som mm. har ett gambling problem är, ja. han, Där är han skitbra <laughs> En skön version av en, av en, av en äh, Historisk äh, ja. person Men Priest då, det är, ja. cool. mm. Prezo, den, det är så sjukt För den är som en remake på En gammal västernfilm som heter The Searchers Med, med John Wayne Mm. Och det står liksom i ner precis Nästan exakt likadan Bara att den är förlagt Alltså det, är helt, det här är ju någon jävla alternativ eh, Universum mm. eh, Där det finns vampyrer som är Inte riktiga ja, vampyrer Sen, utan, har, ju, sen mm. har ju Priest Cam Gigandet också en roll Så det är ju liksom ett plus <laughs> Ja precis <laughs> eh, Men det är sjukt för Jag vet inte om de Öppet liksom har sagt att de Har hämtat så mycket inspiration från den här filmen För det är liksom Det är till och med en karaktär som heter likadant och det är som liksom precis som jag uppbyggnad. Eh, så ja, det var intressant intressant det avscenen. Att, att man kan göra så en annorlunda film med samma grundstory. Men eh, tyvärr var en jävligt men den jävligt dålig. Den är ju sjuksnygg tycker jag som Science Fiction-film. Alltså hela scenografin ja. tycker jag. Staden och... Ja, jag, jag tycker. Jo, kanske. Lite. Mm. Ja, den fick en väldigt svag två. Mm. Av mig. Det men... Som, jag bara tänkte vi, vi ska väl Det tänkte vi ska klargöra Våra homies over at Har du inte sett den eh, Skrev ju på Twitter Att, eh, att Hannes här eh, Var vår, vårt, vårt Egna lilla troll <laughs> Och det stämmer eh, mycket bra ja. det <laughs> Han är Nej det gör det inte, det stämmer inte Nej, han, Hannes, han är en Hannes liten hobbits Ja, precis. Så. Och han är faktiskt ärlig när det gäller uh, The Postman, exempelvis. Och The Tree of Life. För er som inte så. vet så är trollet inte ett troll som liksom är falsk. Eller så här. Det är som, som, som att jag inte skulle tycka filmerna var bra jag pratade om. Precis, som bara vill röra om i grytan. Alltså. Ja. Ja. Hannes har verkligen en så konstig smak. Så. Mm. så är det. <laughs> ja. så, så är det faktiskt. Ja. Nej. Så ja, det är väl vad jag har sett Jag har inte sett så mycket Jag börjar kolla på Breaking Bad säsong 4 också Det är nice Jag har kolla nice. på The Wire Jag har kollat klart på The Wire säsongen Ah, nice mm. hur, hur var det? Uh, fan, eller, alltså jag tycker jag, När jag såg säsong Eller avsnitt 10 Då trodde jag att det var sista avsnittet <laughs> Och uh, jag tyckte att det var skitlagom Att avsluta serien där Mm. Men sen så var det tre avsnitt till Och där tycker jag att det föll lite Jag blev lite så här Shit, verkligen tre avsnitt till nu Och sen så var det en typ ett avsnitt där det inte hände så mycket Och så den föll lite På, det, på dem, att det var tre avsnitt till där Men eh, jag ser fram emot nästa säsong Som jag ska börja kolla på alldeles Tack. Sweet ja. Jag är fortfarande fast i mitten på säsong tre mm. Ja Säsong två är ju Mm. Ja, eller ja, det är säsong 3 och 4 framförallt som många brukar nämna som de bästa, men eh, ja, alla säsonger är väl. Ja, visst, säsong 2 är faktiskt en vattendelare. Det är vissa som tycker den är sämsta och vissa som tycker den är bästa. De andra är ganska normala åsikter kring men eh, säsong 2 är väldigt ja, om, omdiskuterad. Mm. mm. Men ja. Och med de orden, eller? Så uh, runder vi av här, vi skiter i Nyheter och så. Ja. här gången mm. i alla Vi har något annat på gång Så håll ut utkik Så med de <gua> orden <onun>. så säger vi hej då Och <Ondan> syns snart igen <,ladı> Kanske snart Snarare I en butik nära dig Tack för oss Ciao.